Și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l jocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi, va învia. Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: Ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în ta, acești doi fii ai mei să-și unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis: Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el a răspuns: Este adevărat că veți da paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar așează da la dreapta și la stânga mea. Nu mă de mine să o dau